او بیا ګورې تااس چې دا د کلي جممات په ژې کې خلک تکې شي ور دایې جممات ک او بر راېږ د کې لاې خه ده د کې د کلي مخکې یاللیبانندې پول نه شته د خزم پیسې برټ نرم پیسې برډ ووهي په ووکې ګړېږ یا خوا ته تېږي دی چاړی په شاره دی چا پن په سر ده چا سره ماشوم پهغې کې د یا پام نه کېږي یا اوسه نرسېږي جمعہ تګلو نړیوالې دی باندې راځي په بارانونو کې تکلیف نه خو تخوزوانی مجاهد روغ سړی لسکا ثاني است یوه لاش یو خطر او لورې یو موټر یا یو چتو چې وروده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 د را اب که چې کابل <سؤال> دی که مات ور ته تکسپین کاه دا د کوي چېڅلو خلک دی جمماتته را اوګوری چې مات د پررو کم کم مات کاونه را لیدلی سر اووب راتهیدلی د درګه د شلو کللو راغې غ غرو داره مات شو دا چاغی دا کار والله دا پرون ج راغلی غې وقعو خیردي نه خو بیا خلکته پیشته مجاه دی ته د الله د کور سره می نه لري دا کار نهشي کولی ب د کلي خلک در کوي خاوره د کلي د خلکو ده جممات دی کلي جممات دی به تا یواازې خپل مټ کې استعمال کوي خاټ وکړ جممات کاغلکهه داغونه ماونه او یوني سه دیو دوس اروپ چې ن را بس دا سرګي او د خپل جاین دی ور سري مات ور ته تک سپین کاه خل جوړرکه چې د کلی خلک را دا به طول سپینګې بم دو در ته کوي م بهم دو در ته کوي ملا بهم دوه در ته کوي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 ه د مورر د وره کوه ما سره م جاین دی د بیډ کوم مونږ د موټر ډک کولو شونه د کوسه کې به اوواې کو که نه چې کوسه کې د اوواې کړي کمې د پیبانندونې ووللي د جمماتلاره د بربر را کړه چې را چې دا کار چا وکهله م جین وک کووه نو مشاادده د تاپ ک کوم تهانو ش خو مووترندي کلل <سؤال> ده خورمدي الله خوورته تا مماندي خپل انې دکاتست د بس چې کوسه د جوړهه چلاره د خلکوته جوړهکه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 تااس دغ شا ت پام نه کې کملا ور خشال رژ ډر ترون داس کو ورې شک کوله شپې کول شي ډېر ونونه دا شي پ خپله مون شي کول بل چ وایم د خبره و پهم نه غوردي چې د خیر خبره خلې خپله در سره کوي درم خدمت یا در مسئولیت خپل ول سره دی تعمل په اړه دا تعلیم تپام کوي د خپل لس ته به خوونه وورژ نه ورکي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 تاره ورځ مكتب کې شاګرت نشه درېده د معلم په ورځ کې اتو سو شاګردانو ته درېده دا اتو سو شاګردان چې د تاب چې اندي د تورې رونه دي د تاخره اندي د تاکلوال دي د دې او لري د تا نوري تاسو په تیاړې کې مني نه خو ته اره ورځ پرانا کې ورځي سره پیند ساتور تکینی تر دا معلم خپل ک تر دا معلم و پاله د معلم, معلم سره مجلس وکوه د معلم کور ته ورشه و ولې دې دروازه ورته کاوه چې تاسو څو څکړي ته معلم ته بیره وانه ته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 لسکهسم ملیمان دی په پ پ ته په ټول کار ک نه ش پیدا نو کو نه ش پیدا کوي چېته معلمم سبته لګ واخلي ته اداره تهلاشه خ توخفه قي یو یو کتاب د سرت ی کتاب د د حی یای کآ شریف د تفیر یا ی وور یغونه بلدونې کتاب یو لګوي دا خات کړي اداره ته ور د مصبان نن نن مدالله یاس کېږي نن مجاه دییم خله محتاج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 یو څه چا لوګه وې د سو پیسې پیدا کړي مله سرو حق <تصفيق> قدر <تصفيق> عزت او کویلون ګیر توخلې ډیر د شمال توخلې یوه د 12 روپیه پینځه پینځه روپیه کله نورو سره اضافه شي یو جوړه جامع مرستې کې د یو لونګي یو جوړه جامع چې دا جامع په تل نیو دا شاملې پسروي نه بیا به موږ یې دا تاول خپل نه غنی بیا به شي انا خو د ما زمنن شي چې همې توفق د الله د دین د لړوارې او هم د تعلیم د تربیه دغه شپاله نه وکړي داسنی حات کې خو مونږ عادت تا ده چې صفی ص د مجادین باېوا دی ځکه چې مجا خو ی قاري ده ی مولانا ده یا مفتی ده یا ی دپانتون الک ده یا د مکتب لک د بیسوا د سړی راکی راې نشته ده بوا د سره را کې نه شته مخکې کې خو به ی نیم چرسی پهډې او لااد را تخت ده یو به دا را د ی به تبر سره جن کار یو به چرته یو غرض دپار راغلی وو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 ماشوم ماشوم دیځان سره بلات کوي چې و و وایي چې یاره بس زن باې کېږم نن کتاب نه شي وررکلی نن مکتب نه شي جوړهوللی نن مصاب نه شي جوړولی نن تنخوا نه شي ورکلی د خوور کولی شي چې خبره ور سره وکي داروغ مکتب خو پلی شي که دا خو کولی شي چې یو مم سرته و معم شو میربانی وو ک دغ د تاېنساب کتابون هفتې د کار مږته را کې ددلته منږ ور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 لاړ ور ته ولاري هم دامونږ تااسې خپل خاک دی د بیسوا د وژنې د ضر به درې وژې دغه د محاجې ژون تې یو واې دنیاوي تعلی نه دینی تعلیم دی تا ممسصول ته تهلا تعاالې خلکو ته دی وه خلک تهسیت و خلک ته اسلامیې تاریخ ورک یا خلکو ته صحبه ژوند و خلکو ته ه وخ خلکو ته وا وک کوهڅومره بهخواند ورکې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 دعوت عام داवत انسرادی هم وي دعوت استمائی هم سری هم وي پټ داवत اعلانې براله هم وي داवत ته هم وي مشران ته هم وي داवत غریبانو ته هم وي ته هم وي نوح علی سلام د دعوت بهترین نمونه ده الله تعالی د نوح علی سلام قصې په قران کریم کې په سورته سورته نو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 ونهارا يا الله ما مخفى القوم رأوبالا ليلا جسبيه. ونهارا عودي يا رجيم إني دعوت قومي ليلا ونهارا وربي سيء فلم أجد دعائي إلا فرارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا دماغ دعوت بضويت غير لنفرتنا والأسفار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 و اسررت لهم اسرارا بر اولاد دعوتونه وکړه پټ دعوتونه مرته وکړه دشپې دعوتونه مرته وکړه دورازي دعوتونه مرته وکړه کدی رانه تخته هم ما دعوت ورتکاوه کدی په غوګونه کې ګوتنه نو وسی او په ځانې کمبل راچول شي د ما आवाज ورنرسيږي به هم ما دعوت ورتکاوه دعوت چې ورته وکوي مداخله بده څه شرم لشي خو ما څه له پوهه د دعوت دی شکلونو ډیره طریقې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 بتر ويه... اسلامي وب ساونه در معلوم ی ته ووایه پلافلانفلان وب سایت دغسې مواد دغسې اسلامي مظام دا دا شي استداد در کې وي د پری ژب نه اسلامي کتاب را مفید بل اعلمی کتاب را واخله تر جم ک خپل د پانتونکان تاس کې ډاکران شته په تاسېکننجران شته تا کې استان ششته په تااسې ممان شته په تااسې کې خبرهده خلک شته په تاسې داس خلک شته چې په ډیررو ژببه باندې پوي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 دا ټول اوغشایان شي بیا به پخېږي او توانان دی بیا مجموع ک ټول مشادی ته رسېږي اسلام به بد نامه کې او بد نامه او کهد یان ته م تووجې شوي نه بیا به تااسې رختی مجادی چې د اوزګار وخت ول نه پیدا کېږم که بیا به بلکل وخت پیدا کوي نه کله قتل نه اووزگار کوي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 <تصفيق> شه په دا خبرو باندې چې موږ تاسو سره مشترک وایو دی عمل وکړو كو... <تصفيق>